Us ofereixen Respostes que alimenta, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Són aliments de sempre i formen part de la nostra dieta més tradicional. Ara bé, sovint es deixen un pèl de banda per allò que engreixen. El cert és que la fruita seca és un aliment amb moltes qualitats, que té un alt valor nutritiu i un efecte sobre el pes molt diferent del que ens pensem. És bo, doncs, incloure fruita seca a la nostra dieta diària? Quina seria la dosi dient? I si tenim problemes de pes? Aquestes i altres preguntes es responen en aquest podcast dedicat en exclusiva a aquests Aliments rics en nutrients, però pobres en aigua. Magda Carles, com estàs? Molt bé. Consumidora de fruita seca? Sí, jo, jo crec que des de sempre. És que jo a casa meva ja ho he vist. És una cosa, vaja, tradicional, que, que ni m'ho plantejo. Alguna en especial? Eh, jo sóc una bona consumidora. Per a direcció per alguna? Soc molt d'avellanes, jo no sé per què. M'encanten. Uh -huh. A mi m'agraden les anous, també. Veus, cada cop té el seu... A mi les avellanes, mira, m'agraden molt, tu. Són fàcils, són mones, o no sé. Tot. Per què què és exactament eh, la fruita seca? Doncs són aquests vegetals que, diguéssim, que són llavors, bàsicament, que tenen poca aigua, tenen menys d'un 50% d'aigua, per això es diu fruita seca, no? Perquè no hi ha aigua, per això estan tan dur, tan cruixent, no hi ha aigua. I per què és tan bona? Home, perquè justament perquè no hi ha aigua, doncs el, el seu compendi de, de valor nutricional amb nutrients, la seva concentració és molt elevada, com tot el que no té aigua, no? Però no, no només això, sinó que té... És una barreja molt única, eh?, de una mica de carbohidrats, moltes proteïnes i molt de greix. Saps? És com un pack de, de proteïnes, greix i carbohidrats. Clar, això no es troba tant, diguéssim, dintre el món de l'alimentació. És una cosa bastant única. al És com una petita medicina, que ens diuen, no? És una càpsula de nutrients, amb això estic completament d'acord, és una càpsula de nutrients, perquè no és que la fruita seca només tingui, diguéssim, aquests, eh, el que hem dit, no?, proteïnes i greixos, bàsicament, i molt poquets carbohidrats, sinó que, a més, té vitamines, té fibres, té minerals, té antioxidants, té fitonutrients, no?, és un, és un pack interessant, eh?, de veritat. Ha això, eh?, de la càpsula de nutrients. Càpsula càpsula de és nutrients. un bon titular. Eh? Càpsula de nutrients, sí. A més, a més, són, són aliments, Magda, molt antics, no?, que sí. fa molt de temps que es consumeixen. Sí, mil·lenari, mil·lenari, jo crec que és una cosa vaja, tota la mediterrània, sobretot que tot i que n'hi ha més llocs, eh?